Második rész. Az ördög játékai. A tanúk. Egy teljesen éretlen, egy hüvelyknél még nem nagyobb körte csüngött le a lécrácsról. A kőpadon hárman ültek, középen Buvil öreg grófja, akit éppen most hallgattak ki. Tőle jobbra a királyi vizsgáló biztos Villebrezen lovag és a másik oldalán Pierre Tesson jegyző foglalta írásba a tanuvallomást. Tesson jegyző deák sapkát viselt hatalmas, boltozatos koponyáján, amelyről merev hajzat lógott. Hegyes orra volt, roppant hosszú, keskeny álla, és arcéle a hold sarlójára emlékeztetett. Nagy felolvashatnám most kegyelmességet tanuvallomását? Kérdezte mély tisztelettel. – Tegye, uram, tegye! – felelte buvin. És kezel tapogatózva nyolta a zöld kis gyümölgy felé. Megállapította, hogy kemény. A kertésznek alá kellett volna támasztania az ága, gondolta. A jegyző ráhajolt a térdére fektetett írótáblára, és olvasni kezdett. Az 1329 es esztendő, június havának 17. napján. Pierre de Villebrezm lovag. Hatodik fülök király nem húzta halogatta a dolgokat. Két nappal az Amélyeni botrány és a székesegyházban elhangzott eskük után bizottságot nevezett ki az ügyvitelére, és alig tért vissza az udvar Párizsba, már is megindult a vizsgálat. És mi, Pierre Tesson, a király jegyzője, eljöttünk meghallgatni. Tesson, mester, szólalt meg Buvil. Kegyelmet azonos azzal a Tessonnal, aki régebben Robert D'Artois Péhez tartozott? Igenis, nagy uram. És jelenleg, mint a király jegyzője, tartózkodik én. Nagyon jó, nagyon jó, gratulálok. Búvélkisség kiegyenesedett, két kezét összekulcsolta a kerek pocakja fele. A véd, túlságosan hosszú divatja múlt bársony ruhája, még szép fülöp idejéből származott. Kertjében mindig ezt viselte. Malmozni kezdett hüvelykújjával, háromszor előre, háromszor hátra. A nap szép melegnek ígérkezett de a délelőtti órák még megőriztek valamit az éjszaka hűvöséből. Eljöttünk meghallgatni a magas rangú és hatalmas grófot, őkdu Buvill és meghallgattuk őt a Préoklerks közelében lévő kastélyának gyümölcsösében. Mennyire kicserélődött a szomszédság, amióta atyám felépítette ezt a házat, szólt közbe ismét Buvil. Abban az időben a Saint-Germain de Préapátságtól apá Saint-André de Artig csak három palota áll. A folyóparton onnan, hátrában Navarra és az Artoág grófok második lakhelye, amely vidéki udvarházuk volt, minthogy körülötte csak mezősége, meg szántóföldek terülteken. És látják, most minden beépült. Minden új vagyon ezen az oldalon akart megtelepedni, az ösvényekből utcák lettek. Valaha a kertem falai felett áttekintve csak növényzetet láttam, most pedig szememnek még meglévő világával csupán tetőket veszek észre. És az a lárma micsoda egy zajos negyed? Az ember egyenest a cité közepén hinné magát, ha korom engedné, túladnék ezen a házon, és mások építkeznék. Csak az a kérdés, hogy hol. És keze megint tétován a felette csüngő éretlen, zöld kikörte utányul. Bevárni egy gyümölcs érését, ez volt a legtávolabbi időpont, ameddig élni reménykedett. A leghosszabb ter, amelyet megengedhetett magának. A látása már sok hónappal ezelőtt meggyengült. A világot, az élőlényeket, a fákat, mintha egy vízfalon keresztül szemlélte volna. Lám valaki egykor tevékeny és fontos személyiség volt. Utazgatott, ott ült a királyok tanácsában, részt vett nagy horderejű eseményekben. S végül most kertjében végzi, lelassult gondolatokkal, Elhomályosult szemmel, magányosan és majdnem elfeledve, ha csak a fiataloknak nincs szükségük az emlékeire. Piet Tesson mesteri és Villöbrezm lovag unott pillantást váltott. A buvil öreg rófja nem valami kényelmes tanul, beszéde szüntelenül zavaros, közhelyekre téved, már pedig túl nemeség túl koros ember, semhogy sürgetni lehessen. A jegyző folytatta, ahol saját szavaival kijelentette előttünk az alább leért dolgokat, nevezetesen azt, hogy midőn ő a miórunk szép fülök kamarása volt, mielőtt az utóbbi király lett volna, tudomásul bírta az elhunyt Philipp d'Artois és Blanche de Bretagne úrasszony között létrejött házassági szerződésről. És hogy nevezett szerződést kezében tartotta, és hogy nevezett szerződésben pontosan az volt leírva, hogy Ártoá gróság jogán nevezett Philip D'Artoá nagyúra, és utána a nevezett házasságból származó fiú örökösökre száll. Bouvill keze megmozdult. Ezt nem állítottam. A szerződés a kezemben volt, amint mondottam. és amint Robert D'Artoá nagyúrnak is említettem. Amikor a minap meglátogatott, de nyugodt lelkiismerettel szólva, nem emlékszem, hogy olvastam volna. De hát miért tartogatta volna kegyelmességet ezt a szerződést a kezében, ha nem azért, hogy elolvassa? Kérdezte Villöbrezm úr. Hogy uram pancelláriához vigyem lepecséltetés vége, mert a szerződés, erre jól emlékszem, el volt látva valamennyi perpecsétjével, köztük uram szép fülök pecsétjével is, minthogy ő a korona első szülött fia volt. Ezt fel kell jegyezni, Tesson, szólt közbe Villebrezn. Valamennyi per rátette pecsétjét. De ha a nagy uram nem is olvasta az okiratot, tudta, hogy abban ártó örökségét, Filip Gróf és Fiági leszármazottai részére biztosították, vagy nem? Hallottam erről beszélni, felelte Buvil, de semmi mást nem állíthatok határozottan. Kisé bosszantotta ennek a fiatal Villabrezmének az eljárása, aki a szándékoltnál többet akart mondatni velem. Ez a fiú még meg sem született, sőt apja is állt még nemzésétől, amikor azok a dolgok történtek, amelyek felől érdeklődik. De ilyenek ezek a királyi tisztviselők új hivatalok felfuvalkodottá teszi őket. Egyszer majd ők is öregen és magányosan végzik, kertjük lukasa alatt. Igen, Buvil emlékezett a Philip D'Artois házassági szerződésében leírt dolgokra. De mikor is hallott róluk először beszélni? Talán 1282-ben, éppen a mennyegzőn. Vagy amikor Filip gróf 1298-ban meghalt a Förni ütközetben szerzett sebei következtében? Vagy inkább azután, hogy az öreg második Robert grófot megölték a körtréi csatában? Négy évvel túlélte fiát, és éppen emiatt folyik a per. Leánya, Mau és unokája a jelenlegi harmadik Robert között. Egy olyan emlék rögzítésére kérték Buvilt, amely egy húsz esztendőnél hosszabb időszak, bármely pillanatába beilleszthető. És nem csak Tesson jegyző, meg ez a Villabresen úr kereste fel, hogy facsarja az agyát, hanem maga Robert Dartoa is meglátogatta. Meg kell hagyni, telve udvariassággal és tisztelettel. De mégis túl hangosan beszélt, sokat izgett mozgó, és cizmájával eltaposta a kerti virágokat. Akkor íj módon helyesbítjük a szöveget, mondta a jegyző, miután kiabította az írást. És nevezett szerződést a kezében tartotta, de csak rövid ideig, és arra is emlékszik, hogy tizenkét per pecsétjével volt ellátva. Bovél grófja továbbá kijelentette előttünk, hogy akkor hallotta a mondani mi szerint nevezett szerződésben, pontosan az volt leírva, hogy Ártoá grófság, buvil grófja helyeslőn bólintott. Jobban szerette volna, ha kihagyják azt a kis szótkát. az akkor hallotta mondani részből, amelyet jegyző beletoldott a mondatába. De fáradt volt a további vitához, és egyetlen szónak ekkora jelentősége lenne. A nevezett házasságból származó fiú örökösökre száll. Továbbá azt is tanulította elettünk, hogy a szerződést az udvari irattárba helyezték. És azt is valónak tartja, hogy később a nevezett irattárból, Rossz szándékkal és Maudátoa úrnő parancsára kiemelték. Ezt sem mondtam, szólt közbe ismét Buvél. Nem ilyen formában, mondta nagy uram, felelte villöbrezni. De tanulvallomásából ez világlik ki. Ismételjük el mindazt, amit kegyelmességet igazolt, mindenek előtt, hogy a házassági szerződés létezett. Másodszor, hogy kegyelmességed látta ezt a szerződést. Harmadszor, hogy elhelyezték az irattárba. A perek pecsétjével ellátva. Villabrezme ismét fáradt pillantást vetett a jegyzőre. Ellátva a perek pecsétjével ismételte meg, hogy kedvében járjon a tanúna. Kegyelmességet továbbá igazolja, hogy ez a szerződés Máó kizárta az örökségből, és hogy eltűnt az irattárból, ezért aztán nem lehetett bemutatni a per során, amelyet Robert D'Artoa indított nagynénye ellen. Mit gondol, kegyelmességet, ki emeltethette ki az okiratot az irattárból? Gondolja, hogy erre szép Fülöp királyadott utasítás? Ez alattomos kérdés volt. Nem mondogatták el lépten nyomon, hogy szép Fülöp azért döntött oly elnézően Maújavára, mert kedvezni akart két kisebbik fia anyósának? Nem sokára már azt fogják híresztelni, hogy magát buvilt bízták meg az iratok eltüntetésével. Uraim, ne keverjék össze uramnak a szép királynak emlékét, íj rút cselekedettel, felelte méltósákkal. A tetők és lombok felett megkondoltak a saint germain tornyának harangjai. Bovil arra gondolt, hogy mindig ebben az órában hozzák neki a köcsög aludtejét, amelyet orvosa tanácsára lopjában háromszor szokott fogyasztani. A szerződést tehát a király tudta nélkül kellett kiemelni az irattárból, kezdte ismét Villabrezme. De a Mao úrnőn kívül kinek fűződhetett érdeke ennek az iratnak a megsemmisítéséhez. Az ifjú vizsgáló biztos ujjai hegyével ütögette a padkövét. Elégedett volt következtetésével. Ó, persze, jegyezte meg Buvén. Mao mindenre képes. Ilyen irányú meggyőződése nem tegnapról datálódott. Tudta, hogy Mao két bűnténynek tettesen, és azok sokkal súlyosabb bűnök, mint holmi pergamen ellopása. Bizonyos, hogy maó gyilkolta meg tizedik lajos királyt. Később, Bouvier szeme végzett egy ötnapos gyermekkel, akit az utószülött kis királynak hír. És mindezt azért tette, hogy megtarthassa ártóál grófságát. Valóban ostoba törődés lenne részéről, ha a grófnőt illetően aprólékosan ragaszkodna a pontosághoz. Semmi kétség, Mó lopta el fivérének házassági szerződését, azt a szerződést, amelynek létezését volt képet tagadni méghozzá esküvel. A szörnyű asszony. Miatta kell a francia királyok törvényes örökösének, királyságától távol növekednie egy itáliai városkában, egy lombard kalmárnál, aki fiának hiszi. Ej, nem szabad erre gondolnia. Bovél valaha a pápa fülébe súgta ezt a titkot, amelynek ő volt az egyetlen tudója. Soha többé nem szabad rágondolnia, mert hát, ha megkísérti a vágy, hogy beszéljen. De csak mennének már ezek a vizsgáló biztosok minél gyorsabban. Igazuk van, hagyják úgy, ahogyan leírták, mondotta. Hol kell aláírnom? A jegyző átnyújtotta a tollát bovilna. A gróf csak homályosan látta a papír szélét, és aláírása kissé lecsúszott az ívről. Hallották, amit magában dünnyő. Isten akaratából még itt a földön vezekelnie kell vétkeiért, mielőtt az ördög kezére jutna. Aláírására egy kevés porzót hintette. A jegyző a pergameníveket és az írótáblát fekete bőr tarisznyájába aztán a két vizgáló biztos felállt, hogy búcsút vegyem. Bovél ülve maradt, és kezével intett üdvözlete. Még öt lépést sem tettek, már is ködös árnyékká váltak. Szinte feloldottak a vízfal mögött. A hajdani kamarás megrázta a keze ügyében elhelyezett csengőt. Az alott tejét kérte. Sokféle gondolat zaklatta. Mészségesen tisztelt ura, szép fülöp király, amikor Artoá felül ítélkezett, talán elfeledkezett az okiratról, amelyet előzőleg ő írt alá. Hogyhogy nem törődött ennek az iratnak az eltűnésével? A ah, még a legjobb királyok sem mindig cselekszenek helyesen. Az is megfordult buvil fejében, hogy a közeli napok valamelyikén meglátogatja Tolomei bankár, és érdeklődik nála Gucsobalioni, meg a gyermek felől. De nem feltűnő módon, csak úgy beszélgetés közben, mintha udvariasságból tenné. Az öreg Tolomei már alig mozdult ki ágyából, neki a lábában fészkel a betegség. Így múlik el az élet. Egyik embernek a füle zárul el, másiknak a szeme világa huny ki, vagy végtagjai szűnnek megmozogni. Az ember a múltat években számolja, de a jövőre vonatkozóan csak hónapokban vagy hetekben mer gondolkodni. Vajon éleke még, mire ez a gyümölcs beérik, és leszüretelhetem-e? Tűnődött grófja a lugas körtéjét nézegetve. Pierre de Machaut úr, Montargis hűbér olyan ember volt, aki soha még a holtaknak sem bocsátotta meg az őt ért sérelmeket. Ellenségeinek halála sem volt elegendő, hogy eloszlassa neheztelését. Attyán, aki a vaskirály idejében magas tisztséget töltött be, Öngeram de Marini elcsapta állásából, és ezt súlyosan megsindette a családi vagyon. A mindenható öngerránt bukása, személyes elégtételt szolgáltatott Pierre-nek. Életének nagy napja maradt, amikor, mint civakodó Lajos király fegyvernöke, a vesztő helyre vezette már nagyura. Vezette, ez csak aféle szokásos kifejezés. Inkább kísérte, és nem is az első sorban, hanem több nála fontosabb méltóság között. Az évek múlásával ezek a nagyurak sorra meghaltam, és az lehetővé tette, hogy Pierre Machaut valahányszor újra elmesélte ezt az emlékezetes utat, egy-egy helyel előbbre lépjen a kísérlet rangsorában. Eleinte megelégedett annyival, hogy kihívóan nézte a szekéren álló Öngerrand urat, arc kifejezésével jelezve, hogy a bal sor hamarosan utoléri azt. Aki ártott a mahautoknak, bármi magas rangú is az illető. Később, amikor az emlékezés megszépítette a dolgokat, már azt állította, hogy Marinia a végső út alkalmával nem csak felismerte őt, hanem meg is szólította, és bánatosan mondta: Ó, kegyelmed az, mahaut! Lámos kegyelmed diadalmaskodik. Én ártottam kegyelmednek, és ezt most szánon bánom. Ma már tizennégy év múltán úgy tűnt, hogy a vesztőhely felé tartó Öngerán de Marigny csak is Pierre de beszélt, és a börtöntől Montfakonik semmit nem hallgatott el előtte lelkének állapotáról. Az alacsony termetű, az orratövénél összenőtt, szürkés szemöldökű, és egy harci játék alkalmával elszenvedett csúnya esét következtében merev lábú, Pierre de Machaut, még ma is gondosan zsíroztatta páncélját, amelyet soha többé nem fog magára ölteni. Épp annyira hiú volt, mint amilyen haragtartó. Robert ártóán jól tudta ezt. Két ízben is meglátogatta őt, hogy éppen erről az Engeránd úr szekere mellett megtett nevezetes lovaglásról beszélgessem vele. No, mindezt mondja el a királyi biztosoknak, akik majd tanúvallomását fogják kérni az ügyemben mondotta végül Robert. Egy olyan vitéz férfi véleménye, mint amilyen kegyelmed, sokat nyomalatban. Kegyelmet felvilágosítja a királyt, és nagy hálára kötelez bennünket. Őt is, meg engem is. Kapott-e valaha kegydíjat azokért a szolgálatokért, amelyeket kegyelmet apja és kegyelmet maga is tett a királyságnak? Soha. Minő igazságtalanság. Amikor annyi csásszövő, polgári személy, Felpapaszkodott senki vétette fel magát az utóbbi uralmak alatt, az udvari adományok listájára. Hogyan feledkezhettek meg egy olyan tündöklő erényű férfiúról, mint ön? Szándékos feledékenység, semmi kétség, amelyet Maó grófnő sugalt, aki mindig egy húron pendült engem marinival. Robert Dartoa személyesen fog ügyelni, hogy ezt a méltánytalanságot jóvá tegyék. Olyannyira, hogy amikor Wildebrezmi lovag megint csak Tesszoni jegyzővel az oldalán megjelent, a volt fegyvernöknél az nem kevesebb buzgalommal válaszolt a kérdésekre, mint amilyen hívvel a vizsgálóbiztosné ki feltette őket. A kihallgatás színhelye egy szomszédos kert volt mert igazságszolgáltatás esetén a szokás megkívánta, hogy a tanúvallomások szabadtéren a nyílt égbolt alatt tétessenek meg. Aki Pierre de Mahautot hallotta, bízvást hihette, hogy Marinyit csak tegnap előtt végezték ki. Eszerint kegyelmet a szekér előtt tartózkodott, amikor Öngeránd urat a bitó közelében leszállították róla? kérdezte Billöbrezné. Felkapaszkodtam a szekérre, feleltem a haot. Épp tizedik Lajöv király parancsára megkérdeztem az elítéltet, hogy miféle a kormányzás során elkövetett védkekkel kívánja vádolni magát, mielőtt Isten színe elé kerülne. Valójában Thomas de Marfontaine bízták meg ezzel a feladattal, de Thomas már rég meghalt. És Marini továbbra is ártatlannak mondta magát, mindazon védkekben, amelyekkel pere során megvádolták. De ennek ellenére beismerte, ezek saját szavai, és kivilárdik belülük a galátsága, hogy igaz okokért igaztalan tetteket követtem el. Akkor megkérdeztem tőle, melyek voltak ezek a tettek, és ő többet felsorolt. Azt is, hogy elmozdította állásából apámat, mondtárgisz fűbér urát. Továbbá, hogy Máónak és leányainak, a király menyeinek érdekét szolgálva, a királyi levéltárból kiemelte Artoa elhunyt grófjának házassági szerződését. Aha, tehát ő vétette ki az okiratokat. És megvádolta magát vele, kiáltotta billebrezme. Ez nagyon fontos. Jegyezze, Tesson, jegyezze. A jegyzőnek nem volt szüksége bíztatásra. Tolla lendületesen szántotta a papír. Micsoda-re megtanul ez a Mafaud, uraság? És arról tud -e, uram, hogy öngeránd ura uram megfizettéke ezért a hivatali visszaélésért? Vette át most a szót, Tesson. Mafaud kissé habozott. Szürke szemöldökei összehúzódtak. Persze, hogy megfizették, mondta végül, mert azt is megkérdeztem tőle. Igaz e a szóbeszéd, hogy negyven ezer livrut kapott Mao úrnőtől, amiért megnyerette a király előtt peré. És Ungerrand ekkor beleegyezése és nagy szégyene jeléjül, lehajtott fejjel azt felelte, Mahaut uram, imádkozzék, értem Istenhez, ami felért egy vallomással. Pierre de Machaut diadalmas megvetéssel karba fonda a kezé. Most már minden világos, jelentette ki elégedetten Billabrezma. A jegyző leírta a tanúvallomás utolsó mondatai. Már sok tanút meghallgattak, kérdezte a király volt fegyvernöke. Tizennégyet, uram, és még kétszer ennyit kell meghallgatnunk, felelte billabrezni. De nyolcan vagyunk vizsgáló biztosok, és két jegyző osztja meg velünk a munkát.